a lelkéből szerintem most ez fakad föl, azonnal aktuálisak leszünk, és nagyot nevettem, meggyanúsították a ledzepelint, hogy ellopott egy hatalmas lágert, és megy a, a szerzői jogvita, és akkor arra gondoltam, milyen érdekes, mikor ö, időkultúrák elcsúsznak egymástól, a művészetben Hermész a művészet... Ö, Istene, angyala, szárnyas lábtú hermész her gyorsan megy, settenkedik és ellopja a formákat és a tüzeket és a művészetben ez szabad. Nagyon érdekes, mondjuk, ha el is ítéli a bíróság a e, szerintem nem ezen múlt az, hogy én például minden adás előtt az ő felvételükkel tisztelgek a Egyenrészt a ledzepelin előtt, másrészt a rock előtt, ami hát ha valami, valaha hiteles volt, vagy érvényes kérdős tett föl, akkor jó lesz a ledzepelin, mert érvényes kérdéseket akarunk föltenni. De tiszta szívű szeretet alapján ezért van az, hogy mindjárt kezdődik az evangélium, és nemhogy kezdődik, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes és szerintem jó hírrel, mondom nektek, az evangélium szövegét most itt van nálam, azért, mert nagyon rövid, de annyira jó, hogy én ezt inkább nem parafrazálom. Jézus mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Alleluja! A, a, az, az egész... Azután mondatik el, amikor Júdás kimegy a teremből, és a többiekhez beszélni kezd, fogalmuk nincs, hogy kb. miről, és tényleg aztán később, főleg a francia irodalom ő sokat gondolkodott róla, akkor mondja ezt, hogy most dicsőült meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül benne, ha Isten megdicsől benne, Isten is megdicsőítő saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket, úgy szeressétek ti is egymást, arról tudja majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Fú, akkor mondom, teologizálok, azt úgy tudtam zsidó ószövetségi hagyomány alapján, hogy az első és leg atyádat, istenedet, mint ten magadat, és aztán tényleg ott van másodikként, és szeresd embertársaidat. Azt mondja, hogy úgy kezdődik a szöveg, hogy új parancsot adok nektek. Nem tudom, lehet egyszerűbb bemondani ezt a mondatot, hogy megértsük. Nem tudom. Gondolkodtam rajta, egyrészt a parancsszó az fontos, mert azt mondja, hogy nem mellékes a kérdés, nem, nem arról van szó, hogy majd ez ügyben neked van morfondírozási lehetőséged, vagy ö, ellenvéleményed. A parancs az katonai jellegű doktrina, doktrinér. igen. A parancs tartalma nagyon érdekes, tulajdonképpen ószövetségi gyökerű, mert ott van a második helyen, csak az elsőre kerül. A, abban az esetben, ha tudjuk, hogy a, az előtte lévő ige helyeken, amit ma felolvasnak, meg az Apokalipszis kö, könyvéből, János lát, látomásából, e, sok mindent kiolvashatunk. E, Jézus is mondta a szamáriai asszonynak, hogy így, sem Jeruzálemben, sem, semmilyen helyen nem fogják imádni az Istent, az ijesztő mondatok, akkor mi lesz az, ami megkülönböztet majd minket? Ugyanolyan érvényes kérdés a történelemben folyamatosan, mint itt ebben az a csütörtöki napon, azt, ha, ha lenne Magyarországon igazi keresztény kultúra, akkor azok értenék a mondatomat én sokáig Péntekre szavaztam, aztán letoltak, vasárnap fagyok, de az az érzésem, hogy csütörtök ki a lelkem. Na, a katolikus teológiában járatosok ezt, ezt most érdeítik, és ez ide kötődik, mert aztán minden szempontból azt gondolom, ennek a parancsnak a betartása dönt szinte mindenről. A legtöbb probléma is ebből a, a, a parancsból. Nagyon nehéz ö, nem szeretni elviselni embertársainkat. Tehát a, a, ö, de a, a, a, a, attól ijesztő ez az egész, hogy nem, nem beszélek sokat, utána nem mond semmit. Milyen jó lenne, ha még egy fél órát beszélek, mint egy ilyen Fidesz ügynök akkor, akkor széné tudnám magyarázni ezt az egészet, hogy ide helyezem a hangsúlyt, meg oda helyezem a hangsúlyt. Ebben a parancsban a, a rövidség és a pontossága a, a döbbenetes, mondom neked, nektek, sz szeressétek egymást, hogy én szeretlek titeket. Puff! A gondoljatok karácsonykor, amikor a családtagjaitok közt vagytok, hogy... Értem én, hogy a testvéred anyád, apád, de nem kell gyűlölni ezért. Ja, testvéredő, szeressétek egymást, csak ezt kérem tőletek, csak ha ezt megcsináljátok, kész. Kész az egész buli. A menyország is, és kész van az életszentség is, akkor, akkor tiszta a lélek, egy nagyon érdekes ez a... Na, hát persze probléma a dolog, hogy a, a, a szereted, ahogy el tud fogyni, meg tud növekedni, hát aki volt szerelmes, ilyet már látott, na, na, a, a, a lélekkel nyilvánvalóan összefügg, tehát a lélekkel való együttműködés egyik alapfeltétele ez, mert nem érdekes a dumád, mondom én rádiósként, hogy mert le lehet ezt az egészet dum, persze mindenkit szeretek, ne viccelj, persze, hogy szeretem, lehet őt aztán, aztán elkezd mondjuk egy, valaki beleforgatni a mindennapjaidbe, és kiderül, hogy cselekedeteidben, ez nem sugárzik lemondásodból ez nem sugárzik. Az önmagad szeretetéből ez nem sugárzik. Azért mondom, hogy nehéz érzem, értem a parancs nehézségét is, egyszerűségét is. Azért azt kb. el lehet tudni dönteni, hogy valakit szeretünk-e, vagy nem szeretünk. Ránézzünk, és ezt, ezt így érezzük. Persze van olyan skizofrény, aki már lényegtében semmilyen tükörrel nem rendelkezik belülről. Azokból lesznek a sorozógylikosok, vagy a vállalatvezetők. A vállalat vezetői eset a jobbik, nyilvánvalóan, csak nem hallgató, de ha beszéljünk vele. Igen, tessék? Haló? Beszélünk, még a Cseperi Igen, itt vagyok, most már hallom is. Na, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Szervuszt. Karintit hallgattam és Karintit Ligyes idásaiból, már Márati Ereungélium Jézusról, és Barabásról beszélt. Igen, igen. Teljesen megdöbbentem, én azért olvasztottam Karintit egy-ké dolgot, és itt most egy űjhelyben vagyok, a saját műhelyemben, és egy jugályban üdök. Ez jó hely. Hát ez az én műhelyem, mert az, az én kuklerájom, meg hát szóval Ő foglalkozom, meg egymást. Tudom, ez egy félelmetes dolog, hogy én ezt ö, ö, elég sok ö, olvastam Karintitől, de ezt a, a barabás és Jézus beszélytéről nem olvastam. Akkor, akkor örvendetes estét volt. Hát de figyelj, én döbbentem, itt kicsi-kicsi az figyisztem, tehát egy abszolút elholtam magammal. Szóval, hogy ő kér bocsánatot barabástól. Hát igen, igen, igen, igen, igen. igen. Hát azt hát, mondom, hogy ez egy gazdagon földolgozták ezt a témát az irodalomban. Így van. Hát is hát, hát egyáltalán a pontzius pilátus azt mondta, hogy a női kezébe adom a döntést. Na most hogy nem fog aktuál politizálni sem. Né, né, né, né, Pont ez ellen dolgozom, hogy ne őrüljünk meg. És hát egy. Egy gyilkos ember, egy, egy gazember, felmentett a mély, és egy Jézustól meg féltek, meg rettegtek, mert a másképp gondolkodott. De hát ezt kell megérteni a történetből, hogy egyrészt a rágalmazás az nagyon-nagyon veszélyes fegyver, mert az áltatlan nem tud vele szembe védekezni, és meg kell érteni azt is, hogy a tömeglélektan az nem jó tanácsadó. Nem, még a zenéről először is, hát nagyon köszönöm a Cepelinnek a zenéjét, és hát az ankor a hétnek volt, azt hiszem, a bevezető zenén. Hát igen, voltak olyan idők, amikor nagyon divatos volt. Ja, az angolban egy Jézus Krisztus szupersztárban van ez, egy in your hand is my city. Ja, ja, ja. Hát ennyi, hát az is jól a rokkot, meg a, a tiszteletre méltó és szeretetre méltó, hogy ember, hát nyugodjál, meg hát itt élünk a földön, azért próból, hogy egymást szeretni. nem? Hát én, én figyelj, én, én voltam hippie is, ne a hát annyira alapvető üzenet és jelentés, ami milyen mélyen egyet értek. csak mondom neked, hogy a történelem folyamán azért tudok ellen mondani. De persze, jó, nem akar, hogy nem akarodjuk ezt mi túlra volt. de Hát én is sportoló voltam, hát birkotam birkoltam, csergáncsoztam, meg mit tudani, engem is kiborítottak emberek, és meg tudtam állni. Én tudtam, hogy szétfoghattam volna az embernek elnéz. Én is megálltam, én is megálltam. Ja. Megve el eljutottam oda, hogy kibírom, ha megvernek. Hát én is kaptam az én néhány pofont, úgy Azért mondom, hogy simán kibírom, ha megvernek. is nem, nem ez a mocsok mentalitás, hogy agyonverem a másikat, mert legyőztelek, ved már tudomásul, és megállok, megállok otthon, hogy ne legyen nagy sérülés, ne legyen... Na jó, de ha vascső van a kezébe, érted, vannak nehéz és szituációk. A komolyabb játékom. Na köszönöm szépen, úgyhogy hallgatlak benne. Jó van, köszönöm. Ciao, csáu, csáu. Mondom, hogy majd tudunk Prínzt játszani valamikor? Mert hogy, hogy, hogy azért el ne felejtsük a Hát sajnos engem lenyűgözött. Megmondom nektek őszintén, én nem akarok nagyon okoskodni Prince ügybe, de azért, ha valamit meg akartok nézni, mondjuk van egy olyan három perc, amiből sok minden megérthető az a James Brown-nal van egy, egy 11 perces felvétel a Youtube-on, lehet ilyet mondani, hogy felne tudja. És nagyon kevés Prince van egyébként a neten. Azt nézzétek meg, felhívja a közönségből, belemozok három percet. Ja, igen, igen. Szerettem akkor is, mert egyrészt iszonyatosan ő, szerintem az ő tánca sokkal izgalmasabb volt számom, mint a Michael jackson én Nem akarok élet tagadni belőle semmit, csak mondom nektek, hogy fú, fú, gitárral együtt, nővel együtt, Aj, az amikor nővel együtt, gitárral együtt van, az, azt nagyon szerettem valami egészen, és közben értélte, a zene is jó volt, hát, ja, princ, princ, olyan helyes a, a nagy azt kérdezte tőlem, szabadkány, hogy nincs ebbe a kultúrában, hogy ez egy cigány fiú volt? <gül> Nagy, lehet, hogy volt benne cigány, de inkább néger Ez <gül> akkor értette. Értette, a népi kultúrában se jutott el a prince. de azért, ha már ilyen teniszről volt szó, értétek, hogy ő annyi így, hogy nem érdemes arról beszélni, hogy van-e jelentősége, vagy nincs? Érdekes, hogy ilyen fiatalon is, hát megint mondjuk ki a drog. A drog az én nagyon kemény nem Talán nem tudom, hogy leírták-e, vagy kimondták-e. Nem tudod? Ezt, amit most te, amit hát, igen, én elsődleges hírforrásként megfogalmaztam, az én már úgy hallom, hogy mégiscsak az ópiumát, az végzett vele. Te nem szoktál azért úgy lenni ilyen halálesetekkel, hogy, hogy hát azért. Főleg, ha valaki fiatalon hal meg, mert 57 azért, hát az ő. Hát fiatal. Hogy próbáld azzal vigasztani magad, hogy na, remélet, hogy alkoholista volt, reméled, hogy drogozott, és egy csomó olyan dolgokat nem, nem, nem számít. Azért, mert de... akkor ez egy kicsit magyarázza, hát hogy rád még nem vál ez a sors. Nem, nem, nem számít, mert egyéni sorsok vannak. A Miles Davis, az, az kézett hosszú életkort ért meg, de volt ő többször rákos Háromszor jött le a heroinról, és aztán persze meghalt, mert senki nem él örökké. Miles Davis bizonyítja, de ott van a Dexter Gordon, aki figyelj, ő folyamatosan csak alkoholt nyomatott. Tényleg minden nap egy üveggel, amikor játszott nem lehet ezt rajta hallani, de hát nagyon hamar meghalt. Csak mondom a magyaroknak, hogyha valaki alkoholt nyom, az nagyon hamar meghalt. Egyszerűen, mert nagyon jó az anyag, és tényleg teljesen ki most belülről. Azért mondom, hogy különböző sorsok vannak, ezek önpusztító művészi sorsok, de ebbe törődjünk bele, mert értünk is meghalnak, ezért jár nekik némi tisztelete a Janis joplin is. Én értem és sajnálom is. Hát olyan angyal volt ez a rock angyala, hát mondok én jót. Olyan, ami szerintem megállja a klasszikus zenében is magát, tehát mindenféle értelemben jó, hát például Janis Joplin nem tudom, hogy van-e mögötte valaki, vagy nincs, van-e zene, vagy nincs, teljesen lényegtelen. De most nem őt hallgatjuk, hanem meghalta ez a drága tökfejherceg. Oh, baby. First things first. Used to go on stage in underwear. We changed up, we got a brand new beat. Now we got the songs popping in the street. They all stare. Can I help you? Everybody jam, us. this party's going hand to stare. Can I help you? Ain't nobody stopping 'cause we got this party poppin' now. But we like it when you're feening for the funk until it hurts your hair. Can you blame me? Every time you whip it to the beat, it make a brother just stare. Sister, freak me. Nobody got a chance. You need your backup. Let me show you how to dance. Gábor? Meg lesz a népszavazás az olimpiával kapcsolatban, vagy mégse? Hát szerintem ez... Nem nálunk. Rómában. Ja, azt nem tudom. Na, ott csak ott nem... azért, mert van egy város, ahol nem. már ezt leszavazták. Egy szép német város. Ott azért nem élt meg a pályázat, mert aztán végül hmm. is nem szavazták meg ott, föntészakon. Ugye most még négy ilyen versenyben vagyunk. Róma, Párizs, Los Angeles és Budapest. Nem a hogy rólam, ideológiai most, hogy kérdés szóval lesz. Lesz. lettök tök mindegy. Uh -huh. én, én ilyenkor most, mint magyar nézem az egészet, a többiek, uh -huh. akkor mindig idikedek, hogy biztos utána számoltak, hogy rájöttek, hogy nem éri meg nálunk, ez nem is kérdés, nálunk nem így merül föl. És a mi népünknek a bizonyít, kell, van olyan, hogy nem, ilyen nem, esetben? Nem, nem, nem, tehát akkor, ja, tudod, mit akarok kérdezni? Igen, az, hogy mindenki azt fogja a, a, majd akarni, hogy legyen olimpia, és lesz egy ilyen 20 nem, nem ezt akartam, uh, hanem ezzel párhuzamosan, hogy akkor most így fogunk azért drukkolni vajon, hogy nővekedjenek az esélyénk, vagyis hogy a, a rómaiak szavazzák le a saját maguk pályázatát. Nem tudom eldönteni, mit akarok, érted? Uh -huh. Ezért mondom, hogy én is olyan vagyok, mint az ország. Figyelj, úgy is szóljuk a pénzt mindenre. Hát látod, kastét vesznek, meg matolcsiznak. Hát akkor figyelj le, akkor kell legyen olimpia, mert menjünk abba tönkre, mert legalább szépen halunk meg, Érted? Tehát nem tudom eldönteni, hogy, hogy, hogy... Így, ha ezen a gondolkodás mentén vagyok, igen, az jól lenne jó, ha mindenki beáldozná magát, mert okos. Én szerintem egyébként, vagy meg, meg, szerintem legyen? A... Legy, szerinted? Én szerintem legyen, én tényleg nagyon-nagyon lennék boldog tőle. Na, ezt mondom, uh, nem egyszerű az Nyilván az. attól, amikor már van az olimpia, uh -huh. és nem ideértve a felkészülést, a, a, a, az építkezést, a esetleges vastag gondolkodott... Mi, mi, milyen, milyen uh, problémák vannak? Tehát a, a, a, a, a tarlossal gondoltad? gondoltad? Értem, mert a közlekedés meg kéne szervezni. Nem is neves rá, rá ömlik egy hatalmas tömeg Budapestre. Igen, csak az a helyzet ilyenkor, hogy... Um, hogy maradjak én a szkeptikus, nem, mint hogyha te olyan fantasztikus idealista lennél, de hogy, hogy szóval azt hiszük magunkról sok ilyen projekt kapcsán, hogy ö, tényleg a mi véleményünk kell ahhoz, hogy a döntéshozókat meggyőzzük az ő döntésükkel kép. szemben, arról, hogy milyen nagyon sok nehézség, de nem mint hogyha mi értenénk hozzá. Te tudod, hogy milyen nehézségek? várhatóak egy olimpia szervezés? Nem tudod. Azt sem tudod. Ez hogyha... arra kell, hogy a központi döntés, ami már megszületett, azt valahogy legalizálják. Ne csináljunk úgy, hogy a népszavazás az valamiről is dönt. Ja, ezzel is egyet viszony. viszont. <gül> Te is nagyon depressziósan látod a kérdést. Érted? Lesz olimpia, és közben, érted? Ez a magyar öröm. Hogy érted, a vérünket fogjuk áldozni, talán sikeres lesz. Az érdekes kérdés. Jó, belehalt a mennyasszony, de legalább jól nézett ki. Nem tudom. Ne? Az, az Mert sem... ugye tudjuk-e projektálni azt, vagyis a lővőbe látni, és megsacolni, hogy ha égés lesz, mekkora égés lesz. Ahhoz képest amennyi esélye van annak, hogy jól jön le, mint ahogy az expóval kapcsolatban, is ugyanilyen. Nem, nem égés volt. nem égés és van aztán lesz ilyenkor, a hanem csőd. Tehát az a baj, hogy nem arról van szó, hogy a románosan, ugye régen így mondtuk, hogy romános, ma már... E, azért nem, nem sértegetnénk így a románokat, hanem hogy, hogy rossz megoldásaink vannak, jó az önkormányzat, meg a, a hálózat az első látásra katasztrofálisnak tűnik egy olimpiához. De hát érted, mondjuk azt, hogy, hogy ebben az esetben, ha olimpia van, akkor vannak annyira bölcsek, hogy átgondolják a problémákat. Így például rájönnek, hogy a a lakosság felé való elektronikus kommunikációjuk hát az elég gyenge. Érted? Most hadd had mondjak csak ennyit. Uh -huh. é, é, én azért a, a régi módszert választom, bemegyek a szobába. egy rád nem jellemző stílus regiszterbe emelheted. <gül> igen, igen, mert nem csak mit mondan, olyan felháborító. Aha. Tehát te pályáz, próbálj pályázni, jó. Elektronikusan meg ilyesmi. Ja, figyelj, rengeteg rabszolga szopatnak, ott ülnek a számítógép előtt, várják, hogy a kormányzati hivatalnak az infója megjelenjen. Állati alacsony szinte. Valaki azt mondta, hogy ha a fidesz belebukhat az okos telefon, bunkó telefon problémába, e, nem buta gondolat, e, a, ugyanis a Fidesznek a technológiai fejlettsége, ami által a hatalmat megszerezte, az magas volt. Ez a kubátó. Arra gondolsz, Na, hogy akkor ennek a lendületével az elvárások olyan magasra szökhetnek, más is, hogyha nem tudják teljesíteni, az elektronikai adott esetben ügyintézéssel kapcsolatos elvárásokat, akkor erre gondolsz, hogy belepuknak? Hát akkor, akkor bele, mert a civil szférával szemben védtelenek, a politikai pártokkal szemben védettek az alkuk kapcsán, de a, a, az idegen elemmel szemben, azért ezt jól érzi Orbán Viktor, hogy a norvég hadtestet, csak érdekes, az ő paranoiája teremtette meg ezt az egységet, a shakespeare is érdekes, a paranoja itt is érdekes. Nem hiszem, hogy a civil szféra alapvetően ellenséges lett volna Orbán Viktorral szembe, de hát a Lázáron keresztül sikerült egységbe kovácsolni egy csomó szervezetet. Nagyon érdekes volt a biciklis megnyilvánulás, az figyelmeztetés volt a, abban nagyon sok jobb oldali. tehát Ilyenkor nem érdemes politikai pártokat keresgélni, mert sok minden van a bicikliben, de ők is úgy látták, hogy, hogy ö, kedves, édes tarlós, ö, újra gondolná a kérdéseket. Annyiban profi volt a tarlós, hogy, hogy azon a szóba állt velük. Tehát a, a tarlós most gyorsan és jót lépett, és ezzel politikai csatát nyert, mert a, a, a vitézi családdal szemben eljátszotta a, a demokratát, de a biciklisták szóltak, hogy Budapestet már nem tudod tönkre vágni, politikai hatalom. És ez jó hír, ez a civil társadalom, amikor érted, ez nem tőled függ, hanem attól, hogy nagyon sok ember érdeke, érdekét sértik, van olyan, és megjátszák, ilyen volt a mobiltelefonos tüntetés, stb. Ezért nagyon érdekes. Mármint, ez... mármint az internet adó eleget, Igen. Telefonokat, igen, a kezükben magasra tartók De ez most igen. már ugyanaz, hogy hát van mobilod van, interneten. Telefonnal, de az ügy az, az internet igen, adó igen. eltörlése. Igen volt, illetve az elem a illatkozás. Egyetlen út van csak, több út a nevük. Figyelj, az egész most erről zajlik, csak most ez egy apró kérdésnek tűn de ha megnézed a matorsi pénzek kiáramlását, akkor mondhatom azt, hogy az egyik legsúlyosabb témánál vagyunk véletlenül. Az tényleg súlyos, hogy titkoljuk, titkoljuk, na jó, megy ki a médiában a pénz, a médiában megy ki a pénz, csak hogy most nézed a pénz mozgását és az irányát, vagyis egészen félelmetesen alapos médiabirodalom felcsút érdekében ilyen szempontból érte tragikus, német Lászlói nyomorral felérő az a kérdésem hogy miért nem tudtam soha baloldali politikai pártoknak olyan javaslatot tenni pedig megpróbáltam többször is, amikor rájöttem hogy értelmetlen, akkor megpróbáltam olyanokat, ami ingyen meg lehet csinálni és soha nem álltak bele Hm. Uh, uh, uh, uh, Te egész életében Geri Ló voltál? Hát de már mindegy, ott után érted, nem fogsz szerepet vagy valamit váltani, de mondom neked, hogy jövök fő itt a kapujnál, éppen mindig elmosódok rengeteg, rengeteg ilyet, és kézed a bal oldalon valahogy nem értette meg soha azt, amit a jobb oldalon tökéletesen tud, hogy a politika tükröződés. Nem értik érted, hiába mondom akár a gyógyszert bárkinek, nem érti, hogy nem arról van szó, hogy az ő szerepe hogy fogalmazódik meg a mi a reflexióról. Így van. Így van. <gül> Igen. Jó, ne engem ne meg, engem de De közben látod, hogy mi történik a másik oldalon, és azt kell mondanom, hát nagyon jól csinálják, nagyon jól. A, a legzseniálisabb mondat, a vs.hu főszerkeszőjének a mondata. komolyan olyan spíró regényeket lehet most majd élni, azt mondja, hogy a fantasztikus, most elmondom, aztán kie, egy percet kielemzem, hogy ők nem tudtak erről. Hm. A Különben se befolyásolta volna a munkájukat, és erre garancia, most figyelj, maga a szerkesztőség. Fú. A torgyán is azt mondja, hogy tett egy Két perc csend, két perc csend, Ugyanis mert. Ugyanis most mert, analizálni fogsz. Igen, két perc csend, mert azt mondja, hogy a garancia, maga a szerkesztőség. Ha klasszikus értelemben nézed a mondatot, ez így van. Ez mindig így volt a Lőszoárnál, a Figárónál, a Lemonnál, azok olyan emberek. Ott ott egy felelősnek mondott szerkesztő van, ugye, igen. a pozíciója. De mondjuk, mondjuk ez, kér, hogy ezt nem lehet egy, a, a Freedom House szerint egy nem szabad sajtójó országban, mint Magyarország, ahol nem független a sajtó, ahol nem független a sajtó, ez a mondat nem érvényes. Tehát, amikor a főszerkesztő ilyet mond, mond egy irodalmi gyöngyszemet, tehát, amikor képzeld de úgy mondanám, nem média munkások vannak, hanem média latrok. Uh -huh. Média latrok vannak a szerkesztőségben? Ja, Bene be pereljetek, élet csak elemzek, véleményt mondok, mielőtt perre mennék. Szóval nem, nem, nem, nem, nem, mert jogilag igaz. Nem tényleg. Csak az fontos, hogy. Jó, csak figyelj neked ö, ö, most már kell olyan tapasztalatnak szóval, lenned, hogy úgy fogalmazzál, hogy kiragadni se lehessen a kontextusból valahogy valahol. Jó, te figyelj, az igazságodra vagy kíváncsi, akkor azt mondanám, hogy hogy ö, ö, érdekes a szerkesztőség az, ahol nem merül föl a financiális problémák. Én csináltam narancsot, élet és irodalmat, sok lapot, állandóan financiális problémáid vannak, állandóan futni kell, hogy meg tud csinálni a projektet, hát ők nem vették észre az hogy kellemes langy ülnek. A, a másik az, hogy... Én nem tudom, hogy kik ezek a srácok, tehát nem fogadom el a hivatkozási alapot. Ö, biztos ö, ö, maguknak referenciák. Nekem nem biztos. Tehát azért mondom, hogy nem jó a megszólalás. Olyan referenciát kell mondani ebben az esetben, ebbe a kínos esetben, ami megállja a helyét, fiúk. A, a, a, a, a másik, hogy... Ö, háromféle ilyen kis 50-70 milliós megkötött különböző időben megkötött támogatások. Öh, nem tudom, én ha, ha büntető per lenne, akkor mondanám, hogy előre megszervezett átgondolt volt. Tességszeres lenni mondani, Bakács úr, ezekkel a támogatásokkal mi a baj? Az, hogy vannak, vagy az, hogy letagadták és titokban tartották őket? Hát figyelj, én, én nem értem, hogy ő egy teljesen ki van zárva, a, a, a kultúra bizonyos területe, a, a sajtó bizonyos területe a támogatásból nem működik egy becsületesen szponzoráló vagy mecenatúra, és ez nem igaz, udvari be, bejárás van. Ebben az esetben egy ilyen pénzmozgás önmagában is elköstelen, mert önmagához utalja a pénzt, tehát nem osztja ki. A, mert ez, ez a média felület is a politika tükröződésének a fontos ö, pontja, természetesen némi szellemi teljesítményt lehet mögé rakni, de mondjuk ki, hogy a, a Matolcsi titkánőjének a könyve három nyelvre, Ukránra, ez nagyon fontosnak tartom, ö, ez, ez, ez bósít, ez nem, erre is azt mondom, figyelj, ez nem ment át, a matolcsi titkárnője lehet, hogy jó, de ezt be kell bizonyítani mondjuk egy olyan három 4 5 kötettel, amitől leburul a szakmai. Szerintem és és az... foglalkoztál tehetségkutatással? <gül> hát, igen, igen, igen, igen, igen, nem jó a matolcsi, a nője ebbe az esetben, jobbat kell találni matolcsinak. Nem, nem nagy szakember egyébként a matolcsi, szerintem nevetséges, de, de a nevetséges nem nézem le egy bizonyos politikai helyzetben, ami, ami ilyen, mint a, a mai magyar. Nem állom meg, hogy ezen előtt ezt a blokkot ne az árja hogy megkérdezlek, hogy mit tippelsz olyan esetekben azért mondom, hogy ezt a blokkot, mert olimpiával kezdtük a témát, és azzal is zárjuk akkor, olyan esetekben amikor egy adott rendezőváros polgárságára népszavazás formájában rábízták, hogy döntsék el akkor jellemzően hogyan szavaztak? Hát jellemzően mindig lesz avasztás. Hát Mind igen, mindig, igen mindig. mert ne mert, mert, mert, mert lehet tudni, hogy általában ezek azért nagyon-nagyon-nagyon veszteséges dolgok. Ez a... De érte nem szerencsés a veszteség oldaláról tekinteni. Te, te értitek, hogy azért nem vagyok ö, ö, teljesen olimpia ellenes, mert a a, a, a a veszteség az, az állandó, tehát a szegények elszegényedési folyamata továbbra is. Tehát amikor volt a, a foci VB, már ott probléma volt a favellák, és ennek a világnak a találkozása. És valóban így van, hogy már egymást ez az ingatlan piacsal, meg mindennel összefügg, de a sport eszméjében valahogy még hogy játszunk, lejátszuk ezt az egészet, abban még az még mindig minden pénz megér. Tehát nem lehet feltétlenül csak a profit oldalához köszönjük a kérdést, mert azt mondanám úgy sajnos Jézuskal, hogy a szegények továbbra is szegények maradnak. Ez nem változtat a dolgot, tehát nem lehet tisztán fina. A, viszont pánemen circenzen az igaz. Ugye az embereknek figyel, ha nyomorultak, legalább hat szórakozom. A római polgár azért jobban él, mint most egy budapesti, csak úgy mondom. <gül> Téged érdekel a, a Magyar Labdarúgó Bajnokság meg, hogy mi van egy fociban? Készültem. De nem úgy, hogy az, hanem, hogy így érdekel, hogy, mert ez a, ez a Fidesz házi bajnoksága, ami attól izgalmas, hogy az itt komoly beszállók vannak. Engem érdekel, sőt, tudok róla, hogy te is értekeztél az ügyel kapcsolatban, és hogyha hallgattál mondjuk így, hogy minket az élőadásban egy olyan szűk másfél ezelőtt, akkor ugye a másfél órával ezelőtt, akkor Dudival is beszélgettünk erről. Nagyon érdekes Na telt. akkor felteszek egy, felteszek egy érvényes kérdést, én nem tudom eldönteni azért tartom érvényes kérdésnek, ugye az a jó kérdésről nem tudom a választ, csak mondom a médiában dolgozóknak, hogy vajon ö, ö, van bunda a magyar fociban, vagy nincs? Értettem, hogy ez a kérdés. <gül> hát, oké, okay. tehát ez a válasz. <gül> Hányszor futottál bele olyanba, hogy ne haragudjam, meg tudnám mondani, mennyi az idő, és az a válasz, hogy igen, meg tudnám viszont látása, de okay, nem is az okay, érdekel, okay, akkor hogy... akkor tudod a választ is, hogy figyelj, én nem hiszem el, hogy kitisztult a magyar foci. Hát jó, akkor foglalj állást. Hát azért mondom, hogy ne vicceljetek. Az egész taórendszer, meg az egész rendszer. Hát az, a, az jó, egész rendszer, rendszernek lényeges eleme a, a stadion és a foci, az egész ideológiai rendszerbe beépül, mely szerint onnan ismerhető föl a jó magyar település, hogy milyen a sportpályája. Innentől kezdve, mint az 50-es években a sport stratégiai jellegű kérdés. Nem tudom, figyel. a... Hofi Ho Ho Kós énekelték, hogy minden nyugban legyen dugó, és hogy tovább <coughs> megírjuk, és utána tovább emlékeztek. Én azt mondom, hogy nem minden lyukban e lássál eselkedő ellenséget. Van kérdez olyan, kérdez olyan kérdezek konkrétan, mert te az újságírót jobban szeretted. Két el a tavaly előtti futballcsalás ügyben, tudod, a magyarok részt vettek benne, egy lebukott egy nemzetközi jogeső belül. Elzárás. Tudod. Mint élet nem született. Hoppá, hopp, hoppá, hopp, hopp, várjál még egyszer, hopp, hopp hoppá. hogy lehetséges ez? Érted? Én, én lehet, hogy tudatlan újságíró vagyok, de hát úgy tudom, hogy ebben az ügyben számos embert elítéltek, és úgy tudom, hogy jó hely Magyarország, ahol kélek szépen végül is. Talán született egy vagy két jogerős ítélet? Talán van egy felfüggesztett. talán, ez felfüggeszt. hát fantasztikus. Tehát érted, hogy a bűncselekmény megtörtént Magyarországon. Nekem megdumálhatod az agyamat, de én követszerű ember vagyok, hogyha csaltak abba a, a meccs vonatkozása, hogy mi legyen a végeredmény, mert ezáltal a föltelt pénz sokszorosát, és ezt lefigyelte a rendőrség, és vádat emelt, és, és aztán, érted, mondhatod nekem, Pisztolt is rakhatsz a fejemhez, akkor is azt mondom, hogy figyelj, nem tiszta. Jó, de most nem te maradsz tiszta. a kérdőjelnél, mint a bulvár sajtó, hogy bármit a... megfogalmazhatunk, hogyha az alacím vagy a cikk ö, kérdőjelre végződik, kérdő ö, üzemmódban ö, jelenik meg, és akkor ugye milyen rejtélyes a válasz, vagy neked van rám válaszod, és mered vállalni, hogy igen. A, a válaszom az, hogy a magyar gazdaságban nem tudsz működni úgy, ha nem veszel részt a foci bizniszben. Tehát érted? Tehát a, a, a, a, a, ettől félelmetes nekem az egész, hogy, hogy figyelj, ha néz meg, kik ülnek ott a vip -páholyban. a Legyek viccesebb? Akarod, hogy vicces legyek? Na, Szósanak akkor magyar... sem. Szóra, jó, jó, akkor ma szórakoztatom, Akkor Most vicces lesz. leszek. Az a magyar elit. Csányi, Garancsi, Mészáros. Még viccesebb leszek. Most a Gerendai összehívta a magyar elitet, a Szeretem Magyarország mozgalmat, és kézzel nem hívtak meg. Ez azért nagyon érdekes, mert ö, akkor, amikor alakult, lefotózták azt a 200 embert, én már akkor meg voltam döbben, vagy a gerenda ennyire hülye, hogy behív oda, de le vagyok fotózva a kézzel, csak hogy photoshopolni kell majd a múltra vonatkozólag, ö, és hát én is alapító vagyok, és normálisnak tartom, a normális eszemben, hogy figyelj, én már egy senki vagyok Szerbiába, de tíz évvel ezelőtt még az elithez tartoztam. Most már az van, hogy különböző elit meg... Ezt tegyük tisztában, igen. mert hangsúlytalan igen. néha a magyar nyelv. <gül> <gül> egy senki igen. vagy Szerbiában, bár ekkor és ekkor még elithez tartoztál, de nem a Szerbiában tartoztál az elithez, hanem nem, most azért ez ez vagy Szerbiában, mert bár korábban az elithez tartóztál Magyarországon, igen. most már senki vagy, és egyébként a Szerbiában. Ez, na, ez, hát igen, pontosabb vagy. Kicsit elemesztelek. Jó, jó, igen, és pontos. Jó, csak mondom, hogy, hogy az elit megfogalmazásai történnek most. Én egy mondjuk egy 15 évvel ezelőtti elit megfogalmazásban még belefértem, a mostaniban nem, és nem fáj, de nagy félreért. De vagy valamelyikük csatán, vagy szerepelsz? A, a Svájciban. <gül> tényleg, tényleg, tényleg. A Svájciban. Igen, Na igen mert ők egyszer írtak levelet, hogy. Jó, akkor. Na, igen. Most előtte kérdezted, hogy vicceljél, vagy. De a, ennél voltam a magyar, de aztán szerintem már nem vagyok, szerintem már nem, nem nézegetem. e jó, közben látom. Hogy ha az okfejtést. Hát csak ennyi, hogy ha hogy a, a, a, a, a minden. A hatalomnak mindig vannak valamiféle elképzelései, amik furcsa formákat öltenek, azáltal, hogy aztán kisvasút robog el a stadion előtt. Érted, hogy ebben az egészben van valami. Nagyon érdekes ez a. Ez gonosz áramlat, vagy a szent lélek, amelyben a válogatott kijut az Európa-bajnokságra. Orbán Viktor még mindig nyerésbe van. A, a, amikor ö, ö, az jártam Romániában, és láttam Csauceszkút, őnek is volt a gigantikus elképzelései, és aztán, amikor már meghalt, és már az egészből semmi nem lett, félelmetesen üresekké váltak. Tehát azért mondom, hogy ez egy rettenetes harc, a, és a, a rohanás azért a magyar álom, miért, amiért, amiért ő szerintem bármit föláldoz. Jelen pillanatban átalakítja a várat. Úgy tudom, hogy egy r kovácsoltat magának. Én ebben nem vagyok olyan szűk, ha valaki úr az azt csinál, amit akar, bassza szét az örökség képét, nem szabad így beszélni, de jogilag nem oké, de nem, szerintem ez, ne, ez nem, nem érdekes. és intőt kaptál Ez nem érdekes, mert az ember, ha, ha a cézár akkor épített, és hozzányúl a várhoz. Sokkal jobban zavar, zavar, hogy az alkotmányhoz nyúlt hozzá, most komolyan. Az, az nagyobb problémának érzem, mint a, a homlokzat fala a Budai várban. Ezért mondom, hogy a foci kérdés most már nem, nem az, hogy, hogy figyelj, olyan trükkök vannak, hogy mindenkit honosítanak. Kézed nagyon sok egyre több magyar van, a, aki bosznyák, predágnak hívják, meg tényleg. Kámberának. Mert, mert, mert megcsinálják okosba. Mert vannak szabályozások, hogy, hogy hány saját, meg külföldi lehet. A legnagyobb hazugság a Puskás Akadémia. Az egész léte a hazugság maga. A, a saját nevelési játékosok miatt találták ki, és hozták létre. Na, ha, ha keresel... Hát talán a honvédben van, de nem a puszkázban. De örüljön neki, hogy ez. De hazudtak, érted? Most zavar, nem lehet azt mondani, annyi, hogy a puskás. A puskás nyomatod ki. A érte, szegény honvéd, azért mondtam a honvéd, uh -huh. hát ha valakinek van közel a puskáshoz, az a honvéd. Idióta hát a magyarok, ugye nem felejtettétek el, hogy a, a honvédosok a... úgy érzik, hogy bitorolják a Hát bitorolják is hát, is, hát bitorolják is, de nagyon ügyesen csináltam le az végig csinál mindent, tehát jó legyen, de nem lesz ővé. Most nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy betúj, befolyásolni tudja -e annyira a bajnokságot, hogy a puskás maradja e vagy nem. De én már liberális fonálféreg vagyok, hogy azt a mondatot kimondtam, mert azt állítom ezzel, hogy belenyúlnak. Úgy de érted, megint beperen, én nem tudom megvédeni magam. Lazulás, a sífer, lazulás a meg ellenpés elnök sajnálom. <gül> Na várjál, ez új téma, új órában, hírek után, előtte meghallgassunk valamit, esetleg szinten Há, de, a, ne, ne, a ne, ne, majd ne. akkor az hírek után hallgassunk valamit Jaj, a De től. olvasok utána a focit. Jó, akkor is, ha hírni akarnak bennünket, tehát hogyha hívni akarnak bennünket, akkor a 0670-9300995-ön, Facebookon pedig halló itt vagyunk. Fermét termék megjelenítés tartalmazó műsor hangzott el. Azt mondta az anyukám, hogy nem tetszik a frizurám. Szenely összeállítás alfától az Omega-ig. Rákázlére összeállítása a Rádió Kuba. Az Omega tagjai, rajongói, háttéremberei mesélnek élményeikről, és az Omega titkairól. Azt mondta! A ör közben mesíen az onagárrol a 0670 9300 995-ös telefonszámon. Azt mondta az Anyukám, hogy nem teszik a frizurám. Ain't got different sound Oh yes, that's right, it's true But that don't make anybody More or less as good as you If you can't feel the music That's all you really me. To turn this party all the way out Good time guarantee. Everybody get up uh, Clap your hands Dancing to the beat Whatever you do, little darling It's cool Just get up out your seat Everybody plays a part One world united Singing a song song, uh, of the the song of the heart the Song of the heart The heart the song, huh. the song of the heart Look, everybody makes mistakes Oh so yeah, now one or two Cry, that don't make The dirtiest things they say about you too. You tell them, step aside Little babies, Watch me do my thing I don't even need a good reason to do this Listen to me sing Everybody get up Clap your hands Show them what you got Tonight we're gonna jam from now to eternity Don't you stop making Together if we all do a part. I'll let you if you let me sing the song. Mm -hmm. We got it. I'm right, gonna tell y'all one more time. Csoda. A leghatározottabban tagadom, hogy bármi közön volt a Puskás Akadémia MTK meccs végeredményéhez. A jegyzőköv tanúsága szerint Baki rossz helyre Zsótér Donát elé fejelte a labdát, aki ezt az MTK kapujába lőtte. Kétségtelenül igaz, hogy barátaim Bakinak szólítanak, de nem volt közös anyánk a tehetséges labdarúgóval. Így a Puskás Akadémia feltámadásához, amiről a fonálfireg liberális véleménydiktátorok meg vannak győződve, hogy bunda volt, tényleg semmi közöm, pedig ezért a hibámért talán megbocsájthatták volna minden korábbi bűnömet. Baki és Baki között is van különbség. A leghatározottabban tagadom, hogy a videóton Fradi felett aratott győzelmét gyanúsnak találnám. A videóton jó képességű magyar labdarúgókból áll, akikben még él a dicső múlt emléke, vagyis hogy a labda kerek. Különben is eljött már annak is az ideje, hogy megbocsássanak Kleinheiser Laci értetetlen mellőzése miatt, tehát a három pont jogos a fehérváriaknak. Ha a Fradi már úgyis bajnok lett Kubatov Gáborral, másnak is juthat az örömből. A Puskás Akadémia Heroikus támadója játékát jó lett volna látni, de sajnos még nem kezdődött el a közszolgálati tévén a felcsútiak feltámadásának szappanoperája. Minden esetre a hosszú ideje veretlen MTK megszopta, de a más már ennél súlyosabb állapotból is jött már ki jól. Csak szegény Kósalajos miatt aggódom, mert bár jó képességi magyar labdarúgók alkotják a Debrecent, de a labda kerek, és lemaradhatnak a Fidesz ház, ház, ház, bocs, bocs, az OTP Bank Liga befutójáról. Mindegy is, mert a jövő számít, mármint azon településeknek, akik hajlandóak voltak elfogadni Orbán Viktor ajándékát a stadiont. És ki az a hülye, aki kurucoskodásból nemet mond, ha egy miniszterelnök kiúzza zsákjából egy helyre kis stadiont. Hisz már messziről látszik egy településről, hogy ki annak a gazdája. Ha rendben a sporttelep, akkor ott rendes magyarok laknak. Eljön az idő, amikor a stadiontalan magyar települések piruló orcával, de mégis felteszik a kezüket, hogy nekik is kéne az a stadion. Bármilyen lehet nagy is. Kozár misleny, most még kicsi, de egyszer majd megtöltik a stadion. Ami lehet modern, nemzeti, vagy mindegy milyen, hisz a grupa ma aréna sem dőlt össze, hogy esténként fényel világították be. Saját szememmel láttam. Szemtanul vagyok. Vajon kiállhat a geci újpestiek meg, tudom, biztos a pénz? A tahó nem megoldás mindenre, de aki annyira tahó, hogy nem áldoz a stadionban a jó képességű, saját nevelésű, honosított labdarúgókra, az megérdemli, hogy a NAV, és a GVH utána nézzen a tisztolt pénzeinek. Pont most nem áldozni a közért, amikor száz éve nem volt ennyire jó az MLS vezetése? Bognár György, aki jó képességű magyar labdarúgó volt még akkor, amikor a labda kerek volt, nagyon tisztán látja, hogy Csányi Sándor nem csak a pénzhez és a vágó állatfeldolgozáshoz ért, hanem hogy rendbe tegye a szénát. Ami korábban nem, most, de tényleg zavaros volt bundázó edzőkkel, focistákkal, neperekkel. Majdnem le is csuktak valakit, tényleg kicsimult, de felejtsük is elhis. most már mindenképp minden más, hogy van a sportág öntisztulása példamutató, és ez messziről is látszik a stadionok reflektorainak fényében. Most nehogy valaki a letfényekkel, meg a saját lábán bármikor megálló tiborcsal jöjjön, Na, ugye, megmondtam, rossz az, aki rosszat gondol. Most megállok egy pillanatra, ez nincs bele, ettől eredeti lesz a felvétel. Fantasztikus, ugye, ezt a szöveget írtam, még nem tudtam arról, amit a hargitai mond. Azért mondom, fantasztikus. Ugye, ugyanígy egy embert kiküldtek a szövetségből, hogy ő rosszat gondol és menjen innen. Annyira igaz ez, hogy értelmetlen magyar sportemberek között az ellensúlyok és a fékek rendszere. Azt gondolni, hogy Orbán Viktor vadászat helyett foci meccsen intézi az ország dolgait, az megfelelkezik semmilyen Zsoltról. Jó, ő nem csinál semmit, de annak csak örülhetünk, hogy munkásságát csak a szalonkabánya. Sőt, ha Orbán nem jegeli le Áder Jánost egy Dunára néző, tehermentes Sándor Palota lakcímmel, Ma már az egész ország a folyóparton állva pecázna. Különben is. Egy pecaverseny nem televízióképes. Ki akarna szombat este otthon a fotelben nézni egy levegőtől fuldokló sügért? Á, de csak azt kapta, amit megérdemelt. És mi? Például, és akkor még nem tudtam, érted, a korábbi a szöveg attól vicces. Például Hargitai András új szövetségi edzőnek. Az úszósportunk talán még tisztább, már a vize miatt is, mint a focink, s hargita jobb úszó volt, mint állatorvos. Persze az is lehet, hogy orvosnak is világszínvonalú, de erről engem nehéz meggyőzni, személyes okai vannak. Bóksi tudná csak elmondani, ha tehetné, de megbetegedett. Bevittem hozzá, másnap meg is halt. Dögled belőle. Persze lehet, hogy ez a sors, bár félek, csak a kutyák gazdáinak van sorsa, a nyomorult állatoknak nem. Ezen az igazságtalanságot még a történelem sem volt képes orvosolni. Depresszió helyett izguljunk inkább, hogy folytatódjon a felcsúti csoda. És ugye most kéne jön a zenének, de mondom neked, jó érdekes, egy kicsi korán írtam, ha egy napot várok, akkor mert probléma volt nekem ez a személyes történetem a Hargitaival, az nagyon régen történt, és, és lehet, hogy szakmailag tévedek, mert nem vagyok állatorvos. Lehet, hogy a kutyámnak olyan betegsége volt, ami nem lehetett megmenteni, tehát nem zárom ki az ártatlanságát, de a tényszerűségét meg lehet állapítani, hogy Buxi kutyán hirtelen és gyorsan a kezei között halt meg. Hogy miért fontos ez, fontos ez, vagy nem fontos, nem tudom, de akkor kézzeledetem, én nagyon közel érzem magam a kutyákhoz, tényleg ezt most nem akarok ebbe belemenni de akkor írtam neki egy levelet hogy, hogy mennyire tiszteltem amikor ő megnyerte az olimpiát és hogy borzalmas, hogy hogy az ember nem lehet mindent olimpiai bajnok hát, akkor úgy gondoltam, hogy ő mint állatorvos nem olimpiai bajnok, de nem, mert honnan is lett volna érted. tehát csak, csak mondom, hogy most nagyon érdekes, hogy visszaid a, a, a, a, a, a, a speechbe, és egyből a kritikai szellemet kiírtotta egyetlen perc alatt. Most két kicsit szolgattál az Igen, azt mondom, az a... ilyen ember nem tudom, hogy jól gondolja a dolgokat. Akkor már a buksi kutyámban is elkezdek egy kicsit paranójás lenni. Lehet, hogy nem is olyan jó állatorvos. Ez kemény, megint megint megint meg lehet perelni. Érted? A nagyon nehéz Magyarországon már nyíltan beszélni, mert minden megperelhető. De mondjuk megint vélemény, csak állandóan mondom, aki a joghoz ért, hogy én véleményt nyomok, elvileg nem perelhető. Tudod, hogy mi volt a hiba? az egyetlen hiba a két előfordulással a Mondj hogy szerintem nem kerek, hanem gömböly. Igaz, hogy azt szoktuk mondani, hogy a labda kerek, de szerintem inkább gömbő. Nem? Hát igen, igazad van, hogy választhattam volna a görög és olyan szépen meggyőzött. Csa csak így egy kicsit idiótába mondtad. Hát ezt mondom, hogy ez egy sztereotíp, ez egy beidegződés, hogy azt mondjuk, hogy. Ha, ha, egy kicsit azt akarom, sokszor lesz mondva az, hogy a labda, kerek, a labda, kerek, a labda, kerek, labda, a labda, a gömbölyűnél végig lehet az, az egy, egy szép szó az a gömbölyű Igen, hogy túl szép, Igen nem De túl szép a tartalomhoz a gömbölyűsége, labda gömbölyű. Nem, ez egy ilyen másodszintű sporti, porteri nyelvben akar megfogalmazódni Jó, a labda, lehet, Az tartunk még mindig az előző beszélgetésben a csapóval. Nános, díj szóba Nem mint nyelvő, hanem mint nyelvész, aki mindent megvitattunk. Már lehetséges, hogy pont az lenne a fura, hogyha mi egy egyébként gömbő dologra azt mondanánk, hogy gömbő, miközben a, a nép nyelv meg azt mondja, hogy kerek. Illetve ez... nem arról van szó, arról van szó, hogy nem hiszek, igen, a nyelv az állandóan magát szabályozza, és minden szabálysértés megengedett. Én nagyon radikálisan liberális vagyok ebben a, a nyelvi kérdésbe. Egyszerűen, mert nem féltem a nyelvet, másrésztről pedig a sokszínűségét biztosítja. Tehát a... a, a Ugyanakkor tanultam szemantikánt, Tehát az, azt is tudom, hogy más szónak más a jelentése. Azért főleg van, egy másik szó mellett. Így, főleg egy másik szó mellett, tehát nem mindegy, hogy mit mondunk, tehát nem akarom eltagadni a, a, a másik oldal, csak azt mondjam, hogy a, az a művészek, például a költők, akkor jók, ha leszarjánk. Tehát azért így, és Gyula, kérlek szépen bukott mert ha neki volt egy magyar nyelvtani rendszer a fejében, az nem felett meg az akkori akadémiai rendszernek. Most figyelj, az akadémiában nem tudom, kik voltak a tagok, így és Gyula nevér emlékszem. Elég jók a versei. A sajátságos nyelvtani központozásával együtt Jó, is. Jó, de viszont akkor ha már abból indulunk ki, hogy nem mindegy, hogy melyik szómaik mellett áll, Igen. akkor ugye, és ha már hargitait szóba hoztad, akkor ugye azt tegyük tisztában, hogy amit mondott és Viktornak címezte, az a Hornyák Viktor Az a Hornyák Viktor, az a Hornyák Viktor jó, hogy menjék ki. Ezt, ezt, ezt, ezt, ezt ja, vicces lett volna Orbán Viktornak mondja, de Nem várj, ne, ne, akkor döbbenetek, akkor le lennék sül égve. Hú, fú, nem, nem, nem hiszem, hogy Orbán Viktort fölmerné szólítani. Ah, ne vicc, én látom a, a ja, Nem is ezért mondom, hanem, hanem, hanem amiatt, hogyha esetleg téged olyan bánkéret. Nem igazad, ne, van, nem ez szellemes és igaz én, én, megjegyzés volt, hogy több Viktor van ebben a hazánban, ez Hornyák, Hornyák Viktor, hanem inkább az, hogy amit mond, nagyon érdekes az a kontextus, azt mondhatta volna Orbán Viktornak, és akkor milyen egyetértenék vele, hogy van ki a politika erről a területről, de ő azt gondolta, hogy az ő el, a, a kritikus szellem itt a politika, ez a rágalmazás esete, erről beszélek, nagyon eveszem, mert nem lehet védekezni, nem is érdemes, azért mondom, hogy ó, nagyon durva dolgok mennek, most érdekes Hargitai András megjelenése, aki kiváló olimpiai bajnok volt, szerintem kicsit jenge állatorvos most ő, most az ők az előző, a hírek utáni Prince Nóta egyébként tudod, hogy mi volt? Azért nekem legalábbis volt egy ilyen látszom, egy felismerésem, hogy uh, volt egy ilyen kis rajzfilmecske, a Táncoló Talpak, Talpacská, uh -huh. nem tudom, uh -huh. a Happy Feet, annak volt a filmzenéje. Ugye most mindenkire kérdően nézek, mondjuk igen, hogy annak igen, volt, igen. És a következő az is Prince lesz. De, figyelj, most érde egy, miért egyszer meg kell tenni? Hoztam mindenféle jó zenéket, de, de uh, uh, uh, ne tagadjuk le, meg mindenki, mindenki olyan gyorsan meghal most, egy, minden nap meghal valaki Ma alig van idő az emlékezésre, hát legalább ebbe a két órában akkor szóljon prince. Jó, akkor legyen a good love. Itt vagy édes, édes, puszi, nyuszi, muszi? Hogy bírtad ki a, Abszolút itt vagyok, nehezen. Hát tudom, azért, azért gondoltam már rád közben. Hogy figyelj ide, any, annyi vicces van, amit meg kéne beszélni az első, hogy kézzel nem hívtak meg, a, a, volt a magyar nemzeti előtt a gerendai összegyűjtötte a szeretem Magyarországot mozgalmat, és nem hívtak meg. Most ez az azért érdekes, mert alapítótak vagyok, hogy most nem szomorkodjak? vagyok, de én azt hiszem egy hét után vagy két hét után kiéztem. Ki ja, mert te mert punk vagy. Nem azért, hanem ott volt egy ilyen eléggé rossz félreértés, hogy így megjelent volna egy a majd a szeretem Magyarországot aláírással, Igen. és akkor néhányan mondták, hogy ők azt nem vállalják, és akkor emiatt kutették azokat, azok, akik figyelmet nem mondták, hogy nem vállalják a saját nevükkel, Mondtam, nem, nem vagy közösségbe való, én ezt tudom. Okay. Tudom, tudom. Azért mondom, hogy helyes, hogy meghívtak, de szociopata vagy ilyen szempontból. Igen. De, de az, hogy engem nem hívtak meg az elitbe, az neked fáj. De nem is szeretem Magyarországot. De most nem válaszolsz a személyes kérdésre. Okay. De nem azt... Igen, nekem érted, hogy most már Szerbiában vagyok aki nagy nulla senki, hogy, hogy egy kis. Hogy ez most rossz hír, vagy arra az az a, az a gondoltam, hogy megvigasztasz, Igen, szerintem a test pontodból... De miért? Nem mondtál volna valami olyan baromságot, amit miatt megint felelett volna veled a... az igaz. Igen, az igaz. El elővigyázatosságból már. Igen. Uh -huh. a, de azt mondták, hogy nagyon kritikus volt a hangnem pont ez a arról beszéltek, hogy a példát az, az uh -huh. Most el, kell, hogy... Az igaz. Viszont azt mondják, hogy példát kéne mutatni. Ez az egyik üzenet, hogy az a kritikus szemlélet, hogy lejáratta ezt a példát, ez az elit, az, azért ez érdekes, hogy ez ott megfogalmazódott, azt tudod? Ja, sajnos tudom, mi fogalmazódott meg, csak én attól félek, hogy az úgy olyan hatása, hogy hiába okos egy-egy ember, a sok így belőle összegyűlik, akkor a kicsit olyan Hát ez a Heisenbergék figyelték meg, hogy ha őt fizikus közül mindig ahhoz igazodnak, aki a legkevesebbet tudja. É. Na jó, de uh, figyelj, a másik az, hogy van egy másik elit, az focimestre jár, most, most, mert erben nem volt benne a politikai elit. Most akkor az elit szaporodik? Nekem régi, hát egyrészt a politikai elit, az néhány országban van, van ilyen kifejezés. Nálunk ez nem létezik. Tehát, hogy a, a politika és az elit jó egy kis Az nem jó. Nem, nem, nem a, a, a barátunk Árpád az nem elit? Melyik Árpád? Az elit? Aminek ilyen van egy táskája, vújton táskája. Nincs neve, azért nem érdemes mondani. Ha, érted? Nem tudom, tehát hogy sokféle elit van. Tehát, ő biztos van olyan, hogy ilyen, ilyen biztos, amely, miért... de ő benne van az elitben. Ha ő nincs benne, akkor ki? Hát ő bárhova be, bemegy, érted, és azt mondja, hogy szevasztok. Na, de tudod, azért volt jó, nem volt jó, de most a kérdés szempontjából azt mondom, hogy jó volt. De azért volt jó, volt arisztokrácia, mert lehet, hogy egyszer habon de azért te nem voltál arisztokrata. Hát igen, csak egy habony voltál, igen. Így van. Tehát most ez, ez így elmosódott, és ami persze nagyon jó a demokrácia szempontjából. Igen, ez, én is demokrata vagyok, azért nem értek most veled egyet, folytasd? De valahol meg kéne húzni azt a határ, tehát erre mondta, hogy a Öregszel, te ilyen konzervatív, liberális leszel a végére? Erre mondta hogy én az, hogy egyszerűen az az ember, akinek egy mű, egy listát akar vásárolni, és mondta, hogy túl drága. És azt mondta, hogy azt mondja, aki vásárolja a munkját, aznak nem olcsó. <síl> Gyönyörű szép mondat. Gyönyör... De szép. Ezt a, ez a tiéd már, mi ez a mondat? Hát már olyan, mint olyan Ja. Ne söpörj közben, mert akkor nem halljuk rendesen, hogy mit mondasz. Tehát akkor azt mondod, hogy lépjünk túl ezen az elit kérdésen. nem, én nekedem a szóval, hogy van egy right. szellem, ilyen, de most megint hazáját. De ki az, amit a bán Laci mozgat, az a szellemi elit? Hát mondjuk, mit tudom én, a írók között vannak, ilyen most könyvesszívában, és azt mondom, hogy az írók között vannak ilyen nagyon nem hallunk, most sajnos nem hallok. El is szét is szakadtunk. Tudtam, vagy mozog, vagy fürdött, vagy havat volt. Nem tudom, olyan volt, mintha havatlapát volt volna. De honnan szerzett ilyen időben havat a para? Megpróbáljuk azért megkérdezni, mert azért ez nagy tömegi hó á, á, lapátulását hallotta, amiközben beszélt. Nem mondom, hogy a telet idézte, de zavarta az adást. És várjuk azt, hogy. Még egy csomó mindenről akartam, például Bánlaci bácsiról beszélni. Bánlaci bácsival beszélek? Most sokkal jobban. Na, most jó. Figyelj, mi mit gondolunk erről? Egyrészt, hogy végtelenül aranyos ironikus, hogy ő tíz évvel ezelőtt már a Picasso kiállításra hajtott, amikor a Nász népet meghívta. Tehát ez tényleg azért, azért a magyar értelmiség végére a nulla pont egyre jut, amikor a, ezeket az időkövetkeztetés logikai folyamatokat mellőzi. De mindegy, hogy mit gondoljuk Bál bácsi szellemi inspirációs erőről? Bál Laci bácsi egy nagyon oranyos, alkalmatlan fiú. Hát érted most, én, én kedvelem őt személyesen ismerem. Hát ő, őt is odasodorta a történelem szellel, ahol nem tud igazából így. De az alkalmatlanság a legfontosabb tulajdonság, azt nem hiszem. Nem, azt mondtam, hogy az aranyossága. Igen, az aranyossága, aha. Szóval a visszatek... Tehát a fekete györgyhöz nézem, ő aranyos? Nem, a fekete györgy, nem aranyos, ő nagyon duzzog, mert elvették tőle a szocializmust, és most részben visszaadták, de, de már nincsen megszoktűdők, és ez marú. De hogy, de, hogy visszatérjék a szellemi elitre, mondjuk kétségtelenik például József Attila vagy Adi Endre, ugye a szellemi elit. Betartozott, így is, igen, igen. De egyik se volt példamutató. Sem... De érted, hogy náluk az anyagi helyzet nem játszott szerepet? Tehát érted, nekem is benne kéne még lennem a, a szellemi elitbe, azáltal, hogy elszegényedtem, ennek nincsen jelentősége. Na ezt mond... De Vagy hülye is lettem közbe, ugye, azt még tegyük hozzá, és ezért. Csak most már ez a startup elit van egy kicsit inkább előtérben. Azok a sales menek, akik... Ö... Megállnak a saját lábukon? Igen, ezt akartam. Fú, de durva. Tehát Or Orbán rá helyett a szellemi elett szimbóluma? Nem, de tart, oda tart. Oda tart, aha. Mondjuk nyilvánvaló ez azért nem jó az, példa az Orbán Ráhel, hiszen hogy nyilván, hogyha ha mondjuk inkább a férjéről beszéljünk. Jó, jó, bocsánat, tényleg hagyjuk a lányt, ott van a Tiborcs. Oda jó. egy c több nálam. Azért jutnak oda, mert sok közpénzt loptak. De hogy míg, a, míg tényleg van egy ilyen szelflépben szellemjel itt Magyarországon, akik jó ötletekből ügyesen, de nem által. Bolyár Gábor, mondjunk egyetért. Azért mondom, egy csomó. Van így. ilyen, igen. Ők, őket lehet becsülni, és abszolút biztos, hogy valami jó tanácsokat tudnának adni nekünk, amiket mi vagy nem akarnánk, vagy nem tudnánk megfogadni. Tehát, hogy ez, ez kicsit mindig olyan... de azt mondod, hogy már nincs együttműködés a szellemi elit között? Nem, nem, csak az ő tanácsai tökéletesen használhatatlanak az embereknek, akik például én vagyok, vagy te. Na jó, ezt kérdezem, mert ezért van a kibékíthetetlen ellentét, hogy nem azonos életet élünk. Uh -huh. Nem is azon a bolygón élünk. Nem is azonos bolygón, igen. ja, ja, ez nem jó hír. De tudod, van ez az ismerősünk, vagy volt ez az ismerősünk, aki mindig azt mondta, hogy figyeljetek, sátok, adjatok nekem 30 milliót, és én csinálok be 110-et nektek, ne, megmutatom, hogy. Igen, igen. De mondtuk, hogy nekünk azt mutasnak, hogy hogy kell 30 milliót Jót csinálni, nektünk. igen. És innentől kezdve minden párbeszéd így megszűnik. Jó, de nem szűnt meg azonnal, érted, mert emlékszem, hogy egy darabig nem felejtették el, hogy az első 30 millió összerakásába segítettünk, érted? De te kiestél a pixisből. Mi, ki, ki, az biztos. biztos. Ugye, van, egy, van, egy, van egy ilyen részhalmaz, van a szeretem, akik szeretik Magyarországot, és van egy olyan, hogy viszont akiket Magyarország nem szeret. És sajnos te egy kicsit ebbe és ezért most téged úgy csinálnak veled, mint a büdös tojással, hogy így muszáj ott hagyni a hűtőbe, de inkább nem nyitogatják az ajtót. Képzeld a Kundera regényben olvastam egy nagyon érdekes dolgot, hogy azon gondolkodott Kundera, hogy volt egy csej cse író, sajnos lehet, hogy nem fog eszembe jutni a neved, de majd mondom, hogy Ján ne, csak mondom a sztorít hat. Igen. Ő nagyon-nagyon kemény ellenzéki volt, és nagyon tisztességes volt olyannyira, mint mondjuk a, a Valensza, vagy, vagy értettő, ilyen klassz a Havel, ilyenekre gondol. Uh -huh. És amikor levették a cseh forradalmat, akkor azt álltak ki a cseh titkosszolgálat, hogy már fölvették a magánbeszélgetését a haverjaival, hogy leadnak gazdagon belőle részleteket, mert arra, arra gondoltak, hogy hát, ha meggyűlölik őt a médián keresztül. Uh -huh. Fantasztikus, és azt mondja a Kundera, hogy az az ember, aki egyébként így úgy-úgy, Tökéletesen meggyűlött a cseh társadalom. Ezen gondolkodik a Párizsban, csak mondom neked, hogy nagyon érdekes, a szeretet és a gyűlölet azért média szempontból azok ilyen mágikus mezők. Tehát érted, a, a, a, meg tudom magyarázni, hogy miért volt sokkal nagyobb hír az én szalámi lopásom, mint az, hogy Szíriát bombázták. M és ez így is működik, hogy valószínű, hogy ebb ebből a szeretetből gyűlöletté lehet átváltani, de ennek a mélyebb társadalmi okait Kundera vizsgálja. Én szerintem az én történetem egy kicsit magyar történet is. Értette? Nem csak én vagyok benne, hanem egész Magyarország benne van a lopás, a lopásztoriban. Hát abba benne van. Én azt szeretném, hogyha... Szóval a Farkas hivadalra beszélgettünk erről, amikor ugye kibukolt ez kis a millió, mint a igen éjdesponton. Igen, igen. Szép cikkeket, jó cikkeket. Milyen duma volt? ez? milyen volt? Az, hogy a szerkesztőség a garancia? Azt szerintem duma. Igen, aki nem tudott róla, de ez most minden... de Aki nem tudott róla. Azt szerintem ez, ez, ez annyira, de ezt meg kell emlékként. És egyszer kapott valami egymilliót a kivadalra, vagy kétmilliót valami a baloldali alapítványtól, és tudod, mindenhol erről cikkeztek, hogy... Tudom, a... feszítették, persze. Gyurcsány Ferenc emlőin, vagy nagyjából emlő Péter emlőin. Igen. nevelkedik, és itt a két millió forint a nyomtató túlságnál, azt mindannyian tudjuk, hogy... Hát az ló, ló, igen. És hogy, de pont erre beszéltünk, már meg, meg, ha már nem szeret a társadalom, akkor, szeret, akkor azért utáljon engem, mert van két milliárdom, tudod? Igen, igen, tehát valami normalitás kéne belevinni a dologba, igen. Korrekt lenne, mert én nem okay. a társadalmat, és akkor én ne azzal a két milliárdommal. De amikor két millió, vagy egy szalányvég, vagy bármi miatt nem szeretnék, akkor az, az valóban egy kicsit olyan... Hát hogy hát beteg, betegségre utaló gyerek. Na jó, de mondom neked nagyon érdekes ez az egész, mert keze jön vissza az ön öntudatom, ahogy romlik az állapot. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy hogy töltődik egy rendszer, mert én már elengedtem magamban, mert úgy gondoltam, nem érdekes, nem, nem érdekelt se a hallgató, se az olvasó, az, nincs értelme a megszólalásnak. de olyan hihetetlen sebességgel történik valami, a, amivel szemben az, amikor szél van, és be, szembe kell fordulni vele, és azt mondod, hogy a szavaknak, a kijelentéseknek ö, ö, van értelme, tehát amikor a Bán a Laci bácsi ugrik egyet a gondolkodásba, akkor arra gondolok, hogy hogy fú, érted? Akkor nem szabad a gondolkodásba ugrálni. Ellent kell állni, okosnak lenni. Megint csak az a gond, ugye a bánászlóval, hogy ő egy tényleg egy, mint említettem, rendkívül aranyos fiú, aki ugye nyilvánvalóan akuszálkaroslan vonkóda került, és később saját alkalmas, és ez emiatt ő egy ilyen eléggé sorokba szorított helyzetbe van. Tehát ez olyan, mint mondjuk a, a MTVA irodójának a star reportere. Én értem, értem, de, ja. de érted, de mondhatjuk azt, hogy egyrészt a, a, a valódi elit. Nem létezik, vele szemben van egy álelít, amelyik idiótákból áll, hát szerintem a jövőhez ennél komolyabb szellemérőkre van szükség, de hát mindegy, lehet, hogy rosszul látom. De kell a jövő? De, hogy nem is kell a jövő. Vagy téged így van, neked így van egy ilyen jövő, hogy az így jó lenne, ha más lenne? Mert nekem nincs. Mindkül... Figyelj ide, ha én a Sak és a póker projektbe bevettek volna az ukrán vagy a csefordításba, Tudod, a Viderman Helgának van egy állati jó könyve. Egy, tök, most már meg is veszem le. Mert... Figyelj, kézzel, de kinyomtak 5 példányt, biztos elfogyott, mert utána nyomtak még 5000, Már 10 000, te... Fantasztikus, nem? Most para. Ezt mondom, érted? Érted, hogy ez már a Moldova korai novellisztikus korszaka, amikor ez egy elég jó név, Viderman Helga, Salky és és című könyvét 10 ezerbe kinyomják. Ez már Csaușescu. Nem, nem is olyan sok. Nem, mert nyomhatták volna százezerbe is, nem? Igen, hát minden önkormányzatnak kötelező, minden könyvtárnak kötelező, minden... Így van, ezt kicsit alulkalibrálták. Ha hivatalokra gondolsz, ma is 6-7 ezer fölött van, és akkor több még biztos volt, aki tényleg megvette ilyen újságíró, mert egy viccesnek gondolta. Tehát a tízezer az egy reális számazat. Most Helga, amikor zuhanyzik, arra gondol, hogy ő egy írónő? Ez ilyen 72 milliót toltak bele ebbe a könyve, úgy összesen. Akkor, azt kérdezem, akkor megszületik az, a mű, hogyha sok pénzt tolsz bele? Nem, de ő azt gondolja, hogy ő tett valamit, valami jót, hogy ennek ez, az országnak... Jó legyen. Uh -huh. Jó legyen. Hát ez pont olyan, mint az erdősiné... Tényleg ő is nem érti, most kicsit kisemnízve érzi magát, biztos szomorúan sír a között, hogy le van, le van szarva. Az, az. Hát, ő... hát őt megvezették végül, drámai figura nőle lett. Ilyen szomorú, nem? Igen. Énnek, és most, hát... Mindig eldobják a katonákat. Ne, nagyon ne, szomorú. Igen. Jó erdős lenni, mert hát őt azért egy falu röhögik ki, mert egy falu az kicsi. Ér. Én sokáig érthet, tehát azért mondom, hogy benne volt három napig a hétben, aztán egy évig röhögik, az kemény, tudom. Jó. Megy a közérdbe, és akkor bekezdik, yeah. hogy mi van a népszavazással. Hú, uh, nagyon nem jó yeah, yeah, yeah, yeah. a, a az, az milyen lesz, hogy ö, nem sokára lesz az MTV-nek kulturális csatornája, Őrjulsz oktatási. Oktatási, kultúrális igény a telefonom. hát figyelj, oda biztos meg ilyen emberek, akik a kultúrásban így otthon vannak, mert már is, meg minden. Visszajön az a korszak, ami a jeles András filmében lehet látni, tudod a művész találkozó, munkás találkozó, hogy... Álombrigád. Álombrigád, hogy már így beszélnek, hogy a bedovázó, tudod... Nem tudom, de, de minden esetre de érdekes ki. Én minden, minden kis kísérletet nagyon-nagyon örömmel figyelek. Én azt gondolom, hogy ott egy ilyen. Azért tudod, miért teszed ezt? Mert nem figyeled örökké, de én nézem a gyerekcsatornát, és elmondjam neked a pokol. Tudod, mi a pokol? Hétfőn megnézzük a, a, az egész. Mi van egy sáv, amit nézünk, az kedden ismétlik. Érted? Ugyanazt, másnap. Igen. Tehát ami, amit néztünk. De ne, a gyerek nem bírja mindig megnézni kétszer. A szerdai csütöröpi, tehát mintha egész héten vetítenének, és már a, a Bence is mondja, hogy oh, ezt már láttuk, a csűrcsavarintó nagyon jó, de kétszer egy versenyt megnézni nem olyan jó. Tehát azért a gyerekek arcába szarnak, írts már meg. Én értem, de nem hát nincs elég pénz. Hát most Mi ott? Na, Pont erre gondolkod, folyik a pénz, hogy legalább azt megtehetnének, hogy mindig más vetítenek. És nem azért vetítik, mert, mert lehet látni, hogy mindent vetítenek, tehát nem súlyozásos vetítés van, életük szakmázak. Így egy levelet, hogy valami De hogy írok nekik Káról, hogy... Az ő gyerekeik is nézik, arra gondolok ott a büntetés. Az is, hülye lesz. Hm. Érted? De hát ez már eleve hülye lenne a adottságainál fogva, neki. Nem, majd esélyt kell adni a gyerekeknek, érted, egy hülye apának lehet okos gyereke, de így nem lesz remény. Szerintem, de nem akarok én pozitív akarok lenni. Ja, pozitívak legyünk. Jó. Én nekem a japán vadszöllőm nagyon jól magára talál. Na, ez jó hír. Ő az nem akar elindulni, de még így, úgyhogy én az állatok, és a Rá vagyunk a kutya boldog. Jó van, azért mondom, mondjál jókat is, jó van, az állatokkal jól vagy. Az igazi tavasz lesz. Igazi tavasz. Egyébként nekem ez a viharos is tetszik egy kicsit, most komolyan. Mert van szépsége, ablaküveg mögül nézve. Az okni nélkül mentem le reggel kutyát sétáltatni, Hát figyelj, visszafordulsz. Nem, nem lehet a kutyával, mert akkor nem én. Ja. Így nagyon hideg volt, és úgy sétáltam egy órát. De akkor arra gondoltál, -e, hogy ezt is kibírtad, és ezáltal keményebb vagy. Igen, pontosan ez volt szó szerint. Köszi, nyussi-puszi. Jó, van. ciao. ja? I never thought I'd fall in love as easily as this. I never knew a fire that could start with just a kiss. I'm in love and I know you're the same. I never knew all these things until you came A girl like you And I've known Quite a few Never felt this warm Before That thrills me to and to. I'm in love And I know You're the same mm -hmm. I never knew All these things Until you came my way And set my heart afire Set my heart a bad I'm in love And I know I know you're the same Oh, I never knew All these things Until you came my way And set my heart up fire. That kiss It set my velgős Robi. Szerbusz, puszinyuszi! Szia, szia, köszöntöm a hallgatókat, szia Baki. Hát két dologról muszáj beszélni, amely a héten történt velem. Első kétből tapasztaltam meg a magyar rendszer fizető borzalmakat kamionra. Nem csaptam fel sofőrnek, de egy barátomnak kellett segítenem, és hát vásároltam egy, egy ilyen údíjat és hát az egy dolog, hogy az embernek van e, jogosítványa, meg alkalmas, hogy ilyen mindenfőt engedélye, Magyarországon van, Európában a legdrágább e, hát persze. bíjrendszer. Hát persze. Tudjuk, hogy na, itthon van a legnagyobb áfa is Európában. Hát persze. Hát a, miközben a beszél a kormány, ami néhány ezer forintat jelent maximum havonta egy-egy családnak, ne felejtsük el, hogy mindent Áfát 100-féle bármit veszek az már drágább forgalmi van rajta, ami az állam kasszában landol, amiből egyébként szógyák lehet vásárolni, nézszeres különintre. Hát, és... Szóval úgy jártam, hogy megvettem egy ilyen 450 km kilométeres útvonalra az údi rendszert, körülbelül kb. 120-100 kilométer volt ebből a utópálya, 15 ezer forintba kerül. Hát kicsi pénzbe, kicsi pénzbe. És ezt csak egy 12 tonnást teleautóról beszélünk, tehát nem egy 40 tonnás kamionról, egy 12 tonnást... Kicsi pénz, kell a kicsi pénz. Fel. De még, még ez semmi, a bonyoszalom itt kezdődik, hogy az ember kap egy olyan kinyomtatott WC-papírt, amit gyakorlatilag olyan egy számla, főpapírra nyomtatott. mondom azok, akik esetleg nem tudnák, főpapír volt régen a fax is, na most akkor 2 mm-es betűkkel, le van írva az útvonal, <gép> Nyilvánvalóan egy e, számítógép egy program segítségével összerakja, hogy A-ból B-be egy 12 tonnás, e, 3,5 méter magas, e, 9,5 méter hosszú 12 tonnás autó, melynek tengete de, de, de, 6 tonna, milyen e, útvonalon tud közlekedni, ahol sem magasság, sem súly, sem szélesség. Nehéz a helyzet? Uh, hát nézze a helyzet, gyakorlatilag egy 100 km-es van benne. Az hát, sem kívánatos fogyasztása, az sem Istenem, A rendszer nem igazán jó. De hagyjál, még ezt is meg tudom érteni, még a rendszer is valahogy, már az összegekben volna vita, de az, ahogy ezt az emberek tudtára juttatják. Következő történt. Nekem eh, le kell van, kell jöjjek gyöngyösnél. Gyöngyösnek három kiállata van, gyöngyös gyöngyös keret. És elszúrtad. És az a, az a kiárat, amit úgy jeleztek, hogy 24-es útra való csatlakozás mátsz felé, olyan konkrétan nincs. Ó, oh, Istenem! Hát ne, ne, nem az, hogy elszúrtam. Nincs olyan kiárat, amit jelzett nekem a számítógép ezen a papíron kinyomtatva, és tovább mentem egyel, ami már egy úgynevezett ludas településnek a kivezetése. Ez bünti lesz. Ez bünti lesz, érzem. Átmentem egy ilyen díjfizető kapun, rögtön elkezdtem telefonálni, felhívtam az illeték, mondta, hogy semmi baj, másról is evőfordul 110 ezer forint. Bündobb Hú, de ez már durva. Na látod, ez már valami. 110, azt mondta? Igen, 110. Hú, de durva. mert ha lett volna utánfutó, akkor 160 ezer forint a minimál. Hát, tudod, még örülhetsz is. Na most én nem vagyok kamionsoför, nem tudom mennyit esett kamionsoför, Feltételezem, hogy valahol 200 és 300 ezer szorint. Na most, na most lejöttem a, a, a, az útról, és vadul elkezdtem telefonálni, mondta a, a fiatalember, hogy vegyem meg vissza jegyet, mert hogyha más útvonalon megyek, megint lesz. megint megbinte. <gül> megint <gül> a felét engedjék el általában, azt mondja, hogy ha még nem csináltam soha ilyet, mert nem vagyok a kamion, soha, ezért nem csináltam ilyet, ezért körülbelül a felét az biztos, hogy be kell kérdezni, de a felét el engedni. Vagy Elengedte? Rá, péld, még, még nem tudom, volt már például, hogy elengedni. hogy még lebegtetik a kardot feletted. Igen, tehát kérvényezni kell, stb. Na, oh, Isten, ez a, ez a lényeg. Ez a lényeg. Gyakorlatilag az, hogy én van, segíteni. Csináltam egy 100 ezer fontos kárt, amit természetesen, hogyha, ha neki kifogom figyelni. Tudom, mert marha vagy. Hát egyrészt marha vagyok, másrészt nyilván az egy ilyen embernek, akinek ebből az a félhavi fizetése, amit nem hinném hogy egy folytatlanul kinyomtatott két milliméter. Felháborító. E, e, e, alig láthatóan, ugye, a hőpapírra nyomtatják, alig látható, alig olvashatóan e, ki van nyomtatva, olyan letérdő, vagy olyan elágazások vannak hogy ott, ami nem létezik, tehát nem frissítették a rendszert, nem létezik. Hát, Istenem, Istenem. A papírra van, nincs ilyen e, hiány. Figyelj, precedens pert lehetne nyerni belőle. Köszönjük. Hát azt lehet, hogy fölveszel egy jó ügyvédet, és akkor bepereled a, a közlekedés, vagy nem tudom, valakit be kell perelni, megnyerheted 5 év alatt a pert. Igen, gondoltam, arra, hogy, hogy csinálok ebből egy, esetleg egy, egy, egy, egy képes beszámolat valamit. Hát Itt valamit igen. az tudom eladni, mert minden más. Tudod, hány embert levesznek ebbe az országba? Van egy központja a Vas megyébe. Nagyon jó több, mi, ha úgy tudom, hogy 70 milliárd azért összejön ebből a kaszámból évente, de lehet, hogy több. Tövetkez, ezt mondta ott egy, egy szlovákiai rendszámú, amúgy szlovákiai magyar kamionosokra fiasz. Megmondtam neked őszintén, zárat a hogy itt van a a feleségem, az megmondta a nézd meg az autóm rendszámát, szerb. Választhatom, a szerbiát? Persze. Nába fogom az autómát honosítani? Persze székhelyszolgáltatás, kettő éve nem jártam oda, de mióta ez a rendszer van Magyarországon, ha a magyar ember át akar menni, akkor valahol csárni kell, a szerbetnek nem adják ki az a... Mondok neked valamit, ez annyira igaz, hogy a dúsó kocsi a szerb, amióta ott a szerb rendszámmal járok, nem állított meg rendőr között. Hogy... Nem vagyok a Schengenben, nem érdekli őket, a kasza szempontjából érdektelen vagyok, így van, úgy ezt mondta, úgy ezt mondta. Na így van, igaz, igazat mondta. Aki okos szerb száma van. Aki járni Magyarországon, azok vagy nem járnak át a méregdrága út miatt, de gyakorlatilag Ausztriában olcsóbb a benzén, Szlovákiában olcsóbb a benzén. mindenütt már. Az, hogy, hogy én tennap Ausztriában voltam eh, hivatalos úton, eh, megtettem párszasz kilométert Ausztriába eh, egy Rápedés nincs az úton, pedig ott azért van akkor a tény, mint Magyarországon. De az, hogy bírák megcsinálni, érted, ez hihetetlen, mert ott nagyon kemény telek vannak. Nagyon kemény telek. Nyár ugyanaz, tehát most a... Vagy a nyár, azért mondom, hogy állatjó alapanyagból dolgoznak. Nem? Nem lehet, hogy jobb az alapanyag? Nem lopják ki a cucost? Lehet, csak tudod, ott valahogy azt néztük, hogy lehet, hogy baromi unalmas volt szombat délután ott lenni, hogy ott is vásároltunk mindent, amit az ember munka után. El tud követni, de azt az el kell mondjam, hogy ö, olcsóban vásároltunk. Ezt tudom, Robi. szomorú, de mindig, mindig megdöbbensz, hogy Ausztria olcsó Magyarországnál. Törődj már bele. Körülbelül tízszer annyit keresnek Ausztria. Tudom, ne irítsd Ne irigykedj! Szeg... Ne irigykedj. Ö, és a benzin átszámolva, úgyhogy ez elég vágva most az euró. Talán ugye a hat évhez vagy hat éve ezelőtt járakhoz képest, amikor ugye a mi miniszterelnök hogy mit mondott, hogy le kéne mondani, hogyha 300 fölé meg az euró. Gyakorlatilag mióta ő miniszterelnök, mi nem volt 300 alatt az euró, de még mindig miniszterelnök, ha jól olvast. De ilyen szempontok nem játszanak szerepet. Na, a pénz most nem számít. Hogy gyakorlatilag a kinti üzemanyag 200 km tudok egy tankben És spórolni, annyival többet megy el a jobb minőségű üzemanyag, és hát a jobb utak van. Szóval Figyelj, hogyha én nem menekültem volna, én Tirolba laknék. Én ott jól érezném magam, hidd el. É, egy Ausztriában kb. négyszer autópálya van, mint Magyarországon maga az ország kisebb, e, és az autópálya díj, tehát az autópálya maga, az éves díja, az fel annyiba kerül. Tudom, tudom, tudom. Arról nem beszél, hogy a magyar utak olyanok, hogy miközben az ember kifizeti a teherautót. De nem érted, nem érted, itt a, az egész autóipar és a kormány lényeg, hogy jószár utakon minden menjen tönkre, nem érted a logikát. Egyszer egy barátomnak valaki elmagyarázta, amikor csináltak egy melót. Rádióhallgató rádió barátaim, meddig lehet ezt megcsinálni veletek, meddig lehet ezt megcsinálni. <há> jó, helyes vagy. Én tényleg nem akarok kampányolni senkinek, <há> meg, de azt van hogy aki hülye halljon meg, én annyival egészedem hogy, hogy aki ügyen hallja meg, majd költözzen el ebben a országból, Nem kell neki. Az nem az elmúlt 5 évben, mint 56-ban Magyarországról, és aki egyszer elment, az nem jön vissza. Most lázítottál, ezért megszidlak, és jövő vasanap újra hívlak. Mindenkinek nagyon jó hétet kívánok. Puszi lak titeket. Puszi. Mindenkire egymást. Egy Sziasztok. Igen, ez a mondata legfontosabb, a szeressétek egymást, tehát azt tanultuk ma, hogy onnan lehet látni, hogy a tanítványaim vagytok, mondhatott kereszténynek is, hogy szeretitek egymást, és ugye nem ebbe, ebbe mindenki beletartozik, már a zsidóknál is mindenki beletartozott, nem csak a zsidók, a más népeket is szeretni kell, tehát valamiféle e, törekvésnek meg kell nyilvánulni abban, hogy szeretitek egymást, megkőben, köbben sem értek. A, ez az adás kedden megismétlődik, 11-es egy között, e, Elbúcsúztunk Prince-től. a művészek voltári mázlia, hogy a haláluk semmit nem változtat a jelenlétükön, ha igazán jók voltak, lehet, hogy most Prinz korszak kezdődik, de nem, mert bejött Pataki András, és ő nem fog kompromisszumot kötni princsel, hanem visszamegy a gyökerekig, mutogatja nekem az időt, mutogatja a farkát, elvesz kettőt, ha összekötöm, azt tudom mondani, hogy szeretkezzetek, mert az a, mondom, ez a fő jelentésünk, hogy szeressétek egymást, olvassatok könyvet, egyszerűen a legolcsóbb utazási forma, és néha tiszteljétem meg az Istent, mi is elbúcsúzunk a szokásos ki középszerű zsenénkkel, szel